Për cilësit e munafikëve Për cilësit e atyre njerësve të cilët ka në qenë smundja e brendshme e umetit Ata njerës të cilët nuk reshtë njën duke thurë dhe ndërthurë kurthët e tyre kundër islami dhe muslimaneve Edhe pse fakisisht shumë për e tyre nuk e dini veta në që ishën munafikë Edhe këtu u qëndron reziku i tyre Për këta është në kemi shumë nevojt të qëndrojim Edhe të meditojm Në ajetet që ka zbritur Allah i madhëruar për këtë grup njërzish Edhe të kuptojmë atë të cilëci që Allah i madhëruar i ka përmendur për tanë në Kur'an Gjithashtu dhe atë të cilëci që ka përmendur profiti sënë Allahu a.s. në hadithet e sakta Sepse Kur'an i dhe sunet janë burimi i dijes Edhe i dobis Në këtë botë dhe në botën tjetë për cilën ka në rojë gjithë dhe besimtarë Pandaj, letë që ndrëmë në disa jetet të tjera për cilët Të cilët flasim për këta njërez Për këta grup njërez ish, të ullët Të cilët he pas here e shfaqin vetën e tyre me disa veprime Të qia Të cilët i ka cilësua Allah i madhurë në Koran si hipokrizi Për e këtër e ajeteve kemi ajete që të regonë Allah i madhuruar në suërnë në nisa Fëtë Allah subhanu wa ta'ala Inna Allah i amurukumën të addul emanati ila ahliya Wa ida hakemtum bejnë në nasën të hkumu bil adl Inna Allah në imma i ridhukum bihi Inna Allah kane samiën basira Fëtë Allah i madhuruar Allah i madhuruar ju urdhëran Që ju të të të të një amanetet Që ju të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Në vendin e duhur Edhe kur të gjukoni Ndëmjet njërëzë të gjukoni Me drejtësi Edhe kjo e jet Ka ardhur në bas një numri e jet E shka fillimis ures njësa në të cilin Të regohen shumë regula fetare Ligje Të cilat kanë zbitur në medine Mas i të regohen Alloj madhur dhe tyhen që kanë besimtarët Kun drejt ure dhe të loj Që t'i zbatojnë ato Ka të regohet e se qfar du të bëmë njëri tjetërin që të regohemi të drejtë dhe kjo drejtësi është me zlatimin e urdhëve që ka dhënë Allah i madhëruar edhe vendonë si në këture urdhëve në realitet ndërmjët nesh o a i dha hakem të mbejnë në nase në tëhku mu bil adhëll edhe kur gjukoni ndërmjët njëzë të gjukoni me drejtësi edhe për dhe sa Allah i madhëruar në urdhërë në këto ajete që dhe ne ndërmjët njëri tjetëri të gjukoni Inshallah ma dhuar në urdhon për drejtësi. Inna Allaha amuru bil adl. Çdo se Allahu ma dhuar në një jetë tjetër, Allahu urdhon për drejtësi. Përderisa Allahu na ka urdhëruar që ne të tregojmë të drejtën ndër njëri ndër njëri, të tregojmë që dhe urdhët që kanë zbritur Allahu janë drejtësi në të vërtetë. Inna Allaha ni'ma yaidhukum bih. Inna Allaha kan sami'an basira. Sa e mirë është ajo gjë për të cilën ju ka urdhëruar Allahu i madhûr dhe ju këshillon Allahu Juve. Allahu subhanu e ta'ala është dhigjuhës dhe dë shikuhës. Pas taj ma si tërgonë Allah i madhruar që shka urdhru, Allah është dretësi, edhe ju urdhru njëve për këtë dretësi, thotë ja ju halle dhina amanu, atiru Allahe, wa atiru Rasula, uli lëmri minkum. Thotë ju që këni besuar bindu një Allahut, bindu një të dërguarit të ti, sallallahu aleyhu sallam, dhe të parë dhe të uaj. Për dhejëri sa që fa ka zbritur Allah dhe që fa ka urdhrua Allah që në ka drejtësi, atër dëtyra e shdo njerë i personi cili përndëndonë se është besimtar, është i të bindët se drejtësie. Pa në thotë Allah e madhrua, o ju që keni besuar, që keni përndënduar se e në besimtar, besoni Allah unë të dërguaj e në ti, sënë Allah a.s. Bindi unë i Allah dhe të dërguaj të ti. Se se bindën e Allah dhe dërgurit ti, është vërtë të tuës i fjales që thejmë me gojë, besuëm. Gjithashtu, thotë Allah i madhurur, bindën e Allah dhe dërgurit të ti, bindën e Allah dhe dërgurit të ti, edhe të parëve të tuaj. Pastajnë, basi Allah i madhurur, në këtë në të regonë në këto ajete, dhe tyri që këtë gjithë besim të artë, për dhejri sa fjale Allah dhe dërgurit të ti, sa në Allah, a.s. që që në ka këshila e mirë për cilën kemi nevojë të gjithë ne, atërë të të bindu në Allah të dëgurë e timu pa nësot fejnë të nëzatë, të më fishejnë faru të duhi në Allahi o rësull, inë këmë të më të minu në e billahi o ljevë minë akhirë. Thotë nëse bini në kontra ditë në dishka, nëse bini në në përpuhë dhe me njëri tjetërin, e cila është normale në rangu njërzor, që njëzit mos bini në dakord, Atëherë, nëse ne bimë në kondradit me njëri tjetrin Në një qërështje fetare ose qërështje dynjaje Kush duhet të zhjithë të qërështje Të kush duhet të referohem i ne për të zhjithur të qërështje A të logjika ime, apo të logjika jote Apo të logjika e dikuj tjetëri, kush të qofta i Apo të kajë që ka zbëjtu Allah dhe dërgu e ti Nërmalisht që në logjika të njëri se njësoj Ate që mendonë dikush të mirë, dikush të jetë nuk e mendonë të mirë. Ate që dikush e mendonë shumë të dobishme, dikush të jetë mendonë më pak të dobishme. Për në edhe Allah i më dhuruar, i ka thënë vizën të gjithë më të gjikave njërzëve dhe ka thënë nuk bëjnë këto për të gjikuar nëmit njërzëve. Fejnë të nëzatë unë fishej, fërë duhu i lëllahi o rësulli. Nëse ju bine në kondratinë në dishka, ate këthejnë e referoni të këllohu dhe i dërguar i ti, sallallahu a.sallam inkuntum të minun e billahi wal jemi l-akhir nëse ju besoni Allahun edhe dhjitën e fondit dhalika khajru wa ahsanu ta uina kjo është më khajrë për ju edhe kështë me përfundim më të mirë në më thënë në basen pamin e parë ju vë duke që nuk është shumë dëbishme sepse mund të homë një dishka Por do ta shikoni në thellësim që bindën dhe urdhët Allah, Allah, e Allahut dërguar e tij sallallahu alaihi dhe pse në fillim duket se s'është aq e këndshme për veten tona, në thellësim do jetë shumë e mirë. Pastaj tregon Allah i madhuar për disa grupe njerëz që janë këta për cilën ne po flasim tani. Po munafiqët. Vazhë tregon Allah i madhuar detyrën e besimtarit, kush është detyra e besimtarit? Tregon kush janë munafiqët dhe çfarë bëjnë ata në këto momente. Në momente kërë njërëzit bije në kontradikt Kërë ata nuk bije në dakor për tishka Ata e rencë e monafikve Ndryshën nga e rencë e besimtarve E të të regojmë shembuit Që të jemi sa më konkret Mos flasim për gjëra abstrakte Në të cilat Në të cilat zdo kushën që kom vetë në gjërë shumë regull dhe tjere që kanë gëbim Hëtë A lem të ra ilë allëzhin e zërmu në anëhum amënu bi ma unzile i lejke o ma unzile minë qablik? Ju ridu në e jetë hakemu ilë të taghuti o qëtë umiru e jekëfuru bi. Thotë Allah i madhrua, a nuk i ke parti? Osa nuk i diti o Muhammed? Sallallahu alaihe sallam. A ta të cilët përten dojnë? Shka Allah i madhrua ka qëtur, besim në të përten dimë. Ata të cilët pëtendojnë se kam besuar Ata që të ka zbëritur ty Dhe ata që ka zbëritur përpateje E që në Allahu Besim në të e pëtendim Pëtendojnë se kam besuar Nuk a thënë kam besuar Pëtendojnë pëtendojnë Pse? Juridune e jetë hake mu ilët tagut Ata duen të gjukohen të këtë taguti Kushtë që e tagut? Ka thënë ibnë el-Kajim Al Allahu më shiroft Tagut Të të të të të të të të të të të të t thuhet çdo person i cili ia udhërohet përveç Allahut ose i bindën njerëzit atij përveç Allahut dhe të dërguarit e tij sallallahu alejhi wasallem gjithashtu dhe ibn temia ka thënë për kufizimin e tagutit taguti quhet çdo person i të cilin e madhërojnë njerëzit e madhërojnë njerëzit Edhe i bindën në ti, jo në bindën dhe Allah dhe dërguar i ti. Dhe më dhe në bindën në ti në të që kanë dëlua Allah dhe dërguar i ti, sallallahu aleyhi sallam. Dhe më dhe në bëjnë atër referencë. Të fi dhe në bëjnë atër referencë. Referencë të kushë është? Referencë e besimtarëve është Kur'ani dhe Sunneti. Fjallë në Allah dhe fjallë dërguar i ti, sallallahu aleyhi sallam. Sepse fjallë Allahut është fjallë drejtë. O tem me të keni me të rabbi ka së të kërwa adla O plëtsua e fjallë e zëti tënë me vërtëtsi edhe drejtsi Dhe më thërë nuk kanë fjallë me të vërtëta Dhe asë me drejta se fjallë Allah subhanu wa ta'ala Dhe për desa është kështu Ate referenca e besimtarit Kuj që të coa të t'i zemë është vetëm Allah dhe i dërgu e ti sën Allah a.s. Kuj sa ta personet të cilët janë munafikë Dëfetyrshët janë ata të cilët kanë referenës atë të, të tjera, referonë të këta guti, të shdo kush që gjukon me liqë tjetë përvesh ligjit të Allahut, të shdo kush i cili e bën haram ata që ka lejuar Allahu, ose e bën halam ata që ka ndaluar Allahu subhanu wa ta hala, edhe këta, kur ti u thua, ka thënë Allahu edhe i dërgu e ti sallallahu aleyhu e sellem, ata të thonë, për ka thënë filanin dhe fistani, kështu atë a e bënë filanin dhe fistanin, që njëzit i binë në urdhë të Allahut, dhe një referens, tjetë të përveç asaj që ka bërë Allah dhe dërgu e ti, salavës e më referens. O ju që i keni besuar, bindu një Allah dhe dërgu e ti, dhe bindu një dërgu e ti, dhe nëse bine në kondradit, këthej një kondradit në tuaj të ka Allah dhe dërgu e ti. Kjo është referens e besimtarë, kërsa muna fikët, këtë Allah i më dhëruar, ju rridu në jetë hake mu Te taguti do më dhanë çdo kush i cili nuk gjikon me ligjin e Allahut, nuk gjikon me atë që ka zbritur Allahu i madhëruar. Mos kujtoni se këtu flitet vetëm për çështën e gjykatave. Këtu flitet për çdo njeri i cili shkon apo nuk shkon në gjykatë. E para gjë Allahu i madhëruar ka thutë të besimin e tyre pretendim, dhe jo besim të vërtetë, sepse ata duan të gjykojnë te taguti. Do të nuk kanë gjykuar këtu, por duan të gjykojnë te taguti. E dyta Ka që e të Allah i më dhuruar të aghut, në këta jetë që dhe person që gjykon jëma atë që ka urdhuruar Allah dhe i dërguar e ti sënë Allahu a.s. Pas ta i thotë u e juridu shëjtanu e i udhillëhum bëlalëm baida dhe shëjtani dëshiron të humbi atami humjit madhe. Në më thënë Allah i më dhuruar e qënë atë personit cili referohet të një referencë tjetër, përveç referencës sa Allah dhe dërguar i dërguar e ti, që a i në të vërdet, ka arë një humbje që i ta në shumë madhe. Pas e, thotë Allah i më rëdhërë dhe u anëzirë kokën munafikëve, dhe i përmënda ta me emërë dhe thotë, wa i dhaqile la unë ta'alau ila ma anëzër Allahu a ila rësuli rëjtë lë munafikine, jë sudduna në kësududa. Dhe kërë thuet atyre e janë i të kërërë që ka zëbërët u Allah dhe i dërgu e ti së në Allah, që i dërshavë është mun Dhe më thënë e qua në loj më dhëruar Atë personit cili i këthën shpinën të vërtetës Dhe justifikohet Për veprimet e ti të kota Dhe të këshirë që bënë Me argumente jotës sakt të fëtare E qua në loj Qa i ka hipokrizij Të këtu hynë shumë grupe njërzisht Të këta, të këtu loj hynë shumë grupe njërzisht Për këtëve Janë atët dhe cilit Japim për parësi logikës e tyre Për para Kurani dhe son edhe këta e në shumë grupe njërzësh. Por, prej më të më dhejnë dhe të tyre janë atat të cilët ka më ndosur ligje në kondrështimin në Kurane dhe Sonetit, edhe pse ata i thonë vetës musliman. Për ndaj thonë, nëse bje në kondrëdit Kurani, Soneti dhe Logika, të më thonë, nëse Kurani bje në kondrështimin në Logikën, atë e thotë ne i jabim për parësi Logikës. Kështu e thonë, me gojnë e tyre hap të zië, Sepse argumentet lojgjike janë të sigur ta 100%, si fjalla 1 edhe 1 bëjnë 2 Ka 200 një një të gjë? Kështë dhona ta? Ndërsa argumentet e koranit kanë rritë kushte Argumentet e koranit në sërët kanë rritë kushte Që posi përësën të të të të kushte nuk qënë të sigur ta Edhe fillot pëse në morenë në filozofirë dhe tyre nuk do të jetë alegori, nuk do të ketë kështu, nuk do të ketë ashtu, nuk do të ketë këtë, nuk do të ketë atë 10 gjëra, të cilat përfundimisht arrinë një rezultat njëri që është e pamundur, që të kuptosh për Kur'anin G. Ë ku ndështojnë Kur'anin dhe Sunetin me logjikën e tyre. Edhe Allahu më dhonë ka treguar në vazdim të ajeteve një prilogjikave të cilët me të cilët kundështon Kur'anin dhe Sunetin dhe bëhet diçka tjetër referencë. Fë ka si do të sapo të مصيبه bimë qadmet aidihum thumma jaok yahlifuna ja billahi in aradna illa ihsana wa tawfiqa. Follai madhur se si do jet gjendëtor munafikve ku ato do bëhen në fatkesi për shkak të asaj që bën ata me dorëty, do të thonë dhe që shkuan dhe dëshën gjithkohse të taguti. Në fillim fare dëgjohet se Allahu madhur tregoi që nëse ne kthehemi tek Allahu i dërguar i tij, kjo ka për mundim më të mirë. Edhe kupton pse që e kundër ai kush nuk gjikohet tek Allahu dërgohet i ti përfundimi i vetë i keq, ndër jago është përfundimi i munafikëve. Kur ata përfundojnë keq, ata kthehen te i dërguar i Allahu sallallahu alaihi wasallam te besimtarët dhe boton Allahun që ne dëshëm vetëm bamirësi edhe pajtim. Ky justifikimi i tyre në kundërshtim me Kur'anin dhe Sunnetit, kjo është një paraargumenteve logjike që përdorin ata. Domethënë, ne nuk e lejoja ta kundërshtojmë Kur'anin dhe Sunnetin me logjikën tonë. Edhe logika jo në thotë që këtu është me dëbishme Si kërë ata i thonë Allah dërgu e ti Sallallalli sëllim që ne dim e dim dëbime mirë së ti Përndet dhe Allah më dërua e ka ndërlua ka matën Ata e lejojmë Pse? Sepse logika të e dimë mirë të dëgjeje Allah më dërua e ka ndërlua Alkolin, ata shkojnë e justifikojnë me të të tyre Allah e madhu ka, ndaru, ka ndalu i moralitetin Dhe pa athenje të i moralitetin Ata shkojnë edhe i bëjnë e to Me justifikimës e në to ka dobi Këto janë një për i mënyre dhe logikës Të cilat i përdojnë munafikët Në kundështimin e Korane dhe sonetit Disa njëzë e kundështenë Korane dhe sonet ma logikës tyre Nda shta qëjnë e të logikë ndashta quhen atë filozofi, ndashta quhen atë ilmul kelam, ndashta quhen atë argumente ëh të sigurta, ndasht i vendosin atij çdo lloj emri tjetër përderisa ato bien në kundërshtim me Kur'anin dhe Sunetin, ato e çojnë njeriu në adhurimin e tagutit. Edhe që unë që e çojnë njeriu që ai të dalë në hipokrizi. Dhe gjykimi i saj është në dorën e Allahut, ai ka gjykuar në çdo lloj forme. Çka njerëz quhen munafik. Disa prej tyre e kundërshtojnë të vërtetën me antologjikis. Disa prej tyre e kundërshtojnë të vërtetën për shkak të politikës. Disa prej tyre e kundërshtojnë të vërtetën për shkak të dëshieve të tyre. Shi, shijeve, dëshieve të tyre, çdo më thën shijeve të tyre. Do të them kur ti tregon një hadith aty që ka thën profeti sallallahu alejhi wasallam, ai thotë nuk nuk e ndiej, nuk e ndiej si hadith mirë, nduket se është hadithi i dobët, nuk panohet nuk më shionë, përndaj si nuk, shion, për nuk është i pranushëm. Pse? Sepse shia të tëre është gjykuës mbi atëtë që ka thënë Allah edhe dërguar e ti së në Allah. Përndaj dhe imam dhehebiu ka tërguar në libereve të sirë si alamën nubela dhe thotë, e të njare kam lezuar në një libere të quajtur hindi të, quaj të, të, të talibën rinjë që e ka shkuajtur beker buzejtë Allah më shiraftë. Thotë imam dhehebiu ata persona te cilet e kundërshtojn Kur'anin dhe Sunetin me forma të ndryshme thot. Nëse shikon një person që e kundërshton Kur'anin dhe Sunetin me logjikën e tij, di se ai është buxehli. Di se ai është buxehli. Por nëse shikon një person i cili e kundërshton Kur'anin dhe Sunetin edhe logjikën Ma ant dëshirës, dëshires të tij, diysa ishi blisi. Këta janë ata të cilët thonë vetë sufista. Kur ti u thonë hadith, thotë ë uh, uh, hadithi nuk është i sakt sepse më ka thënë Allahu deri për vetë që nuk është i sakt ky hadith. Pas më ka thënë profecsi ose nënder dhe edhe un vetë e ndiej se nuk është nuk është i sakt ky hadith. Domethënë këta e bëjnë shiren e tyre tagut mbi gjykimin e Allahut. Sigurisht se para të bën logjikën e tyre tagut mbi gjykimin e Allahut subhanahu wa taala dhe referohen tek ai. Thot i ma dhebju Thot Nëse gjenë një person që e kondështon Korani dhe sunetit dhe logikën Ma të shingjes të ti Dije se kjo është iblisi Nëse ke frikë, thot Ikë, mbathja Por nëse nuk ke frikë për ti Për iblisit Atër hybi për siper Vje gjunjët në kërharor Vje durët në fyt Dhe këndojë a jetin kursi dhe mbyte Sepse Allahu më dhuroa ka zbritur Kur'anin dhe Sunetin për ta zbatuar e për ta kundëstuar. Kurse Iblisi urdhëron njerëzit për ta kundëstuar ata. Sikurse edhe Abu Jehli i urdhëronte për ta kundëstuar. Mipo kundërtimi i Abu Jehlit ishte pak më logjik se kundërtimi i Iblisit. Edhe shumë njerëz të tillë kanë sot që e kundërshtojnë Kur'anin dhe Sunetin me justifikimet e tyre. Dhe një nga justifikimet më të dukshme që kanë dalë sot ka dalë sot edhe një ka danë si përfaqe po ka marë erë është përhirë të dëmën dhe dopis e kanë ngritur dëmën dhe dobinë dhe e kanë bërë tagut po dhe me kanë ngritur të dëmën dhe dobinë e kanë bërë tagut me koptimin e plët fjallës tagut sepse Allah i ma dhe luar gjithë dhe urdhe që e ka zbritur e e ka zbritur sepse a i e shumë i dobishëm dhe lën i e ti e shumë e dëmshme dhe çdo ndalesë ka vendosur Allahu, ka vendosur se shumë dëmshme të kryet. Dhe lënia e saj është shumë dobishme. Kështu që çdo kush i cili vjen dhe pretendon se lënia një urdhë që ka dhënë Allahu më dhuruar është shumë po i dobishëm, ai pretendon që ai po korrigjon Allahun e më dhuruar. Ai pretendon që po korrigjon Allahun e më dhuruar. Allahu subhanahu wa taala e ka ndaluar këtë gjë. E ka ndaluar një veprim ata e lejoin Duke pretenduese shikojmë dëmin e dobin. Po vallallojë madhëruar i ka zbritur Kur'anin për të futur njerëz në shkatërrim dhe i ka zbritur gjithë ndalesën që ka dhënë Kur'ani që ti që di shkatëron njerëzit. Ajse disa prej tyre e shpërndin me gojë këtë gjë. Kam dëgjuar një herë për ty të thoshe vetë profesor. E thoshte po qëse unë do të jaftoja njerëzve që kishën ndaluar i shkatëronë shpirtin e robit. Sepse ata mendojnë që Allahu i madhëruar çka ka zbritur Allahu i ka zbritur për të shkatërruar shpirtin e robve. Kush mendimi tyr po Allahu ne kemi fol hytmen e kaluar se kush mendje i munafik me pa Allahun. Qi ata mendojnë që Allahu madhuri ka zbritur urdhëve ti për ta shkatorur njerëzimin. Dhe urdhëti nuk janë të dobishëm, janë të dëmshme. Prandaj dhe ata i kundërshtojnë urdhat e Allahut me këto justifikime. Dhe një prej justifikimeve gjithashtu është për hijet e Davës. Për hijet e Davës. Për hijet e Davës është një prej referencave që i bëjnë disa njerëz kur justifikuar gabimet e tyre nëse ai e bën një gabim i cili është kundërshtimi qart, i qartë i urdhëve të Allahut që nuk dyshon një musliman i fesha është haram kur ti e pyet pse e bën këtë veprim ai thotë e bëra për hir të Allahut unë e kuptoj se për hir të kujt Allahu bëti këtë gjë nëse ti pretendon se bën për hir të Allahut për të ftuar njerëz në Islam ky është Islam me ky është keni Islamin Anyse ti po mendon se po i, i fton njerëz në diçka tjetër, ato tregojnë njerëz se kush ftesa jote ja, ta marrë njerëz ku shihe. Dhe mos i mashtroj njerëzit. Sepse njerëzit kanë përtaqoptuar të vërtetën do të shkënin me këmbët e här. Sepse kjo është hipokrizi, që në të kundërshton urdhën e Allahut ha të zi, dhe të justifikohet kundërshtim i urdhës Allahut me gjëra të cilat me justifikime të cilat janë më të ndyera se një gjynaf. Më justifikimet të cilët e më tonë ndyre se një gjunaf Të cilët e fusin njerëjun Në këtëllë e rangu dhe i veshin këtëllë e petë ku Pastaj, ku ndodhin fatkisit dhe ndodhin problemet Nuk dëshiron kushti kër i gjoj Dhe asë të flasë i kundre tyre Dhe asë të regoj gabimet e tyre fetare Sepse, ata janë referenca, janë mbi gjdoj gjërë, janë bi ligjit Janë bi regullat allahut Kënda dhe nuk parnohen që të kërgjohen Fekif e i dhe Sabët unë musibët unë bima Kadëmet e i dihim thumë gja Uke e hlifu në billahi Aradena illa ihsanu atë ufika E si dhe dhe gjendje atyre Kur të bjerë atyre ndo i fakisi Pasaj do vinte këtijre Do betojnë Allahun që ata me këto Lëpins ligu që vepruon Deshënë edhe në bëj mirë Do më thënë ata dhumë të arind mirë Ma antë të të keqes Ata këpten shumë mirë por Ulaike ja'lemullahu ma fi kulubim Ulaike lëdhine ja'lemullahu ma fi kulubim Fa a'lem dhe anhum, ridhuhum O kullahum fjenë fësim kaulen baliga Këta njëre sotaloj ma dhurur Wa di Allahus e shrakan zemrë ta Pra në ti këshilojë ta Këshilojë ta dhe thujë atyre fjallë Të mëdhajë Dhe në fjallë mëdhajë këshilë të mëdhajë të cilët Po t'i gjënjë një personi mirë I bënë dë bjeti dhe largohë nga pjësli këtijë Kërë është një përsisirë të munafi gëtë dhejzër të cilë e tërgunë Allahu Subhanahu Wa Ta'ala në këto ajete, lusë Allahu në madhëruar që në bëjë për e tyre që i largohë nga këtë tëlsinë dyrë, dhe lusë Allahu në madhëruar që në bëjë për e tyre që e referenëse në tyre të vetë me, në qështë të tyre fetare të dënjasë kanë vetëm Allahu dhe të dërgunë në ti sallallahu aleyhi wa sallam. Alhamdullahu, salatu, salamu, al-rasullu, Më pasë të rgonë në loj madhuruar e thotë Fela o rabbi kelej u minune Hatte ju hakimu kefi ma shëgja rabaj në hum Pasë e të rgonë në loj madhuruar Për qështin e besimit e sajë rëndësishme Që besimtarit nëse dëshonë të besimtarit Vërte du të bëjtë të gjera Pasë shazutin të nëtët Nuk besojnë Nuk e në besimtarit vërtejet Por janë qarë, mu në fik Nuk e në besimtarit vërtejet Dhe jenë sa atë të të të mar si Jë ja vëtëm kaqë Thu me lajë gjithu fjenë fësim harajën më më këdajt Më pasot ata mësë gjenë Shqetsim zemën dhe tyre për të gjukim që dhe ti Thu me lajë gjithu fjenë fësim harajën më më më këdajt O ju sallimu të slima Edhe më fundë farë të dërëzohën dhe gjukimin të ndë Të të marën të ju si gjukus Mësë mdijin vështirësi dhe asë shqetsim zemën dhe tyre për të gjukim që dhe edhe treta të dorëzojnë gjykimin tonë që dhënë. Sepse gjykimi i Allahut është gjykim i drejtë, dhe gjykimi i Profetit Sallallahu Alajhi Wasallam është gjykim i drejtë. Për këtë arsye çdo person i cili pretendon se është besimtar i vërtetë duhet të kthehet tek ky gjykim, nëse ai me të vërtetë është besimtar i vërtetë. Dhe të qetësoj zemrën e tij tek ky gjykim, sepse gjykimi Allah i Allahut është gjykim i drejtë. Dhe mos bëjasita njerëz të thimit i, i kundërshtonur dat Allahu me logjikën e tyre duke pretenduar se ata janë më të drejtë se gjykimi i Allahut si ata njerëz të cilët nuk e pëlqejn ligjit të Allahut subhanahu wa taala dhe kjo është një përcaktuese e tërë të e të munafikëve për të cilët do flasim në hutben që vjen me lejnë lejnë një një në lejnë Allah subhanahu wa taala Allahu haspur leh mirë të gjithë